Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk Belső közlés Nem a régi göcsörtös örvényekben, az elromlott, félrecsúszott architektúrában, illetve az arról tudósító szerkezeti hibákban volt a legízletesebb sötétség. A legtáplálóbb a kiapathatatlan lakónegyedi bezna, a hideg mélye, Kéje, kéje, ahol legyalulták a csendes kerteket, a földszintes házakat, túl a hídön a Majorban, a Tarhegy felé futó nyílegyenes út két oldalán épült új lakótelepen. Ott a falak soha nem merőlegesek, soha nem záródnak rendesen az ajtók és ablakok, és a réseken beáradó éjszaka napközben széles sávokban csorog vissza a falakon. Nappal is lehetett töltekezni.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 Nem vérszívó denevérek ők, mint ahogy a hírlabban közvetve utaltak rá. Egy olvasói levélre fazakas János földrajztanár azt válaszolta, hogy az elszaporodó támadások hátterében a kócos, hosszú haj áll. Tudnélik, a denevérek a fülükkel látnak, már pedig a haj nem veri vissza, hanem elnyeli a kibocsátott hangot. A denevér azt hiszi, hogy szabad az útja erre, puf!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 Jó estét kívánok! A Klubrádió belső közlés című zené- és iradalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő Pályi Merk nevében is köszöntöm Önöket. A mai adás az ezen a héten is folytatódó Adománygyűjtő héthez kapcsolódik, amelynek során a rádiónk megpróbál annyi támogatást szerezni Önöktől, a hallgatóktól, hogy folytatni tudja működését és zavartalanul szolgálhassa az Önök igényeit. Ezen belül pedig a mai tematikus nap a Flóráról és a Fahunáról szól. Ehhez illeszkedik tehát a mai, mi mai műsorunk is, még hozzá Lánk Zsolt, író a vendégünk, akitől már hallottunk is az előbb egy szövegrészletet a Föld Állatai című regényéből, a Denevérről. Az ebből a könyvből vett részleteket keretezik a mai adást, hallani fogunk részleteket a vakondról, a rókákról, a kutyáról, a lóról és a patkányról is, de ez az egész mindenek előtt persze az emberekről szól hiszen magunk alkotjuk saját környezetünket, a mai emberi állatkert a gyanánt, és természetesen beszélgetni is fogunk az életművéről, az irodalmi szerepeiről, az erdi irodalom jelenlegi helyzetéről. Köszöntelek itt a stúdióba, és először szeretném egy kicsit az életrajz felől indítani a dolgot. Én meglepően olvastam, hogy te a mérnöki kart végezted el. Nem tudom, miért lepődtem meg ezen, aztán tudom, hogy miért végezted el a mérnöki kart. Nem tudom, hogy érdemes -e innen indítani a veled való beszélgetést, vagy szokták-e innen indítani, hogy mi vezetett téged a mérnöki karra. Egyáltalán mennyire része az identitásodnak, hogy te mérnökember vagy. Hát egyrészt szerettem a matematikát és a fizikát, másrészt pedig ez egy konjunkturális helyzet volt, ugyanis az akkori idők Romániájában, ha az ember nem jutott be egyetemre, akkor elvitték két évre katonának. Ha pedig bejutott, akkor csak hat hónap, illetve kilenc hónap volt a katonaság. Tehát az ember nem kockáztatott, hogy egy mondjuk bölcsészkarra menjen, ahol nagyon nehéz volt a bejutás, inkább elment valami más... Más szakra. És te melyik városba jártál egyetemre? Kolozsvára. Kolozsvára jártál, csak nem a magyar szakra, hanem a... Hanem hát a mérnöki igen. Uh -huh, uh -huh. És ez egy alkati érdeklődés volt, vagy akkor inkább a matematika és a véletleneknek, vagy ezeknek a sors összefüggéseknek a mintázata vezetett oda? Hát én egy matek osztályba jártam, ahol ezt ez gyúrták, úgyhogy uh -huh. adódott a dolog, hogy és mint szemléletbeli dolog, az írás mennyire párosítható össze a mérnökséggel, mondjuk attitűddel adott esetben, vagy mint a konstrukciók iránti fogékonysággal? Hát nyilván a, nem csak a lélek mérnöke miatt párosítható, hanem azt gondolom, hogy, hogy tehát von, vonz a szerkezet, egy, egy műszerkezet. Te vonz az, hogy hogyan lehet egy szerkezetből kilépni, hogyan, hogyan hordozhat bármiféle szépséget egy mű, anélkül, hogy ismerném a szerkezetét, vagy lehet-e. Amikor leülök írni, mindig jönnek történetek, azokból is ki kell lépni, vagy, vagy szeretnék kilépni. Szeretnék más, más kép létrehozni egy szerkezetet. És az eddigi pályadat te mennyire látod egyben, vagy mennyire vannak mondjuk olyan belső szakaszok, amik alapján tudsz cezurákat tenni? Hát például ez a négy könyves bestiárium, Igen, ami. Az, az abban például, tehát az, azt gondolom, hogy hát volt valamiféle egységes szempontom, hogy megírjam, de mindig azt szerettem volna, ha mindegyik könyve ennek a bestiáriumnak más, mint az előző minden vonatkozásban. Hamarosan innen folytatjuk, és akkor majd rátérünk magára az említett bestiáriumra besti is, regénytetralógiára is, amelynek a befejező darabja a föld állatai. Először azonban ebből az utóbbiból hallunk egy újabb részletet, a vakondról, vagy inkább pontosabban a vakond kapcsán újra magunkról. Miután évekkel ezelőtt a mezőről beköltözött a család, sokkal egyszerűbb lett az életük. Nem kellett egész nap a járatokat kaparni. Akad bőven százféle üreg, lyuk, verem, repedés, pince, ahol bőséggel lakmározhattak, ha megéheztek. Napokig senkivel nem találkoztak, és meglepetésükre minduntalan egy-egy álomgazdagságú éléskamra tárult eléjük, egzotikus új ízekkel. A gilisztákat mindegy szállig összefogdosták a vasárnapi hazafias munka során, hogy Angliába szállítsák, Egyébként tetemes összegért, amiből az ország maradék adósságának jelentős részét sikeresen visszafizette. Az angolok pedig megelégedetten figyelték, hogy az éhes giliszták teljes nekibuzdulással, az angol fajtársaiknál sokkal lelkesebben és hatékonyabban fertilizálják a termőföldet az egészséges angol biotermékek számára. Leszoktak a csimasz, csupasz és nyers élvezetéről, Mást tettek. Mit? Alapvetően a szokatlan mennyiségben útjukba akadt gyökereket falták, deszerként pedig porfesték tömték magukat. Fekete anilimből kifogyhatatlan készletre akadtak a pártkantin mosodájában, ahol nem csupán a kantin abroszait, konyharuháit, hanem az egész pártház komplexum szennyesét mosták, illetve a mosoda szárazgőzös tisztító részlege festést is vállalt, és jó minőségben végezte. Ennek a részlegnek a vezetője a kantin főnök, Gigi úr, egyik unokaöccse, teO Teó volt, aki nem fordított különösebb gondot a rákcsálók elpusztítására. Nem mintha a vakon családnak akadály lett volna bármilyen patkányfogó. Megfelelő fogakkal rendelkeztek, akár a vas átrágásához is alkalmassal. Még az üveget is átharapták. Elképesztő fogukat büszkén mutogatták. A festéktől fekete lett a foguk is, és ettől még feketében pompáztak minden más vakondoknál. Igaz, más vakondok család.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 A mercedes Zsolt íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában a Klubrádió adománygyűjtő hetének Flóra és Fauna tematikus napján. Az előbb vendégünk zeneválasztását hallottuk, Janice Joplin Mercedes-Benz című dalát. Nem tudom Zsolt, hogy tudod, de Eszterházi Péter egyik nagy kedvence is ez a dal. Igen. Igen. A legutóbbi drámája is e köré szerveződött, és ennek a nevetése az, ami a végén meghallatszik jó hangosan. És akkor térjünk is rá, miről az előbb beszéltünk a bestiárium regényfolyamra. Nem tudom, például ez a regényfolyam, mint műfai megfelel megelölős ezzel egyetért -e, vagy ezt érdemesen használni? Vagy te magad, hogy minek tartod ezt? Hát én könyveket látok. Te könyveket ha, látsz? Igen, könyveket. Ugye az, az a lényege, hogy egy bestiárium mind a négy állatait tárgyalja, hogy ez a középkori műfaj. És hát akkor négy könyvet akartam írni. Uh -huh. De aztán kötetben a két közép, a tűz és a víz állatai egybe kerültek, mert... De nem oltották ki egymást? Nem, nem oltották ki. Érdekes, hogy a darabok, mert a folyamnak van ez a folyószerűséget, mert inkább, mint a szigetekről beszélnél ezekről a könyvekről, de valószínűleg lehet, hogy így egybe látva vagy ez egy kritikai igény, vagy olvasói igény, hogy mindenhol folyamatokat, vagy ilyen Hát valamiképpen sávokat. azért... Ugye az első kötet az ég madarai, az, az önálló RD-i fejedelemség időszakából való, és hát az utolsó az pedig 1989, illetve az azt megelőző hónapokban játszódik. Tehát tulajdonképpen ha folyam akkor ezek ebben a folyamban mondjuk sorban helyezkednek el ezek a szigetek, tehát hogy mondjuk, uh -huh. mondjuk Bécsből indulunk és jövünk Csepelig, akkor néhány nagy szigettel Igen, és talán még megtaláljuk a senki szigetét is, hogyha egy kicsit tovább tartunk magunkkal. A történelmi regény fogalmat azt mennyire tudjuk szerinted ide alkalmazni, akár a kezdetekkel kapcsolatban, akár az 1989-el kapcsolatban, hisz a közelmúlt ilyen tént megjelenítése felveti a történelmi regény problémáját, vagy lehetőségét. Tehát mennyire érvényes ez a kifejezés szerinted? Hát nyilván, hogyha az ember a történelemmel foglalkozik, akkor fölmerül a történelmi regény fogalma, függetlenül attól, hogy írt egy szabályos történelmi regényt, vagy nem. De hát mi az, hogy szabályos Persze. történelmi regény? Ö, ez a, főleg a 89 kapcsán ér, izgalmas talán, hogy arról mennyire tudsz a történelmi regényen belül írni, amit te magad is átéltél, mert... Hát 1989, ez egy történelmi ö, időpont, ugye benne van a könyvekben, vagy benne lesz mindenképpen, és hát ugye, mivel ott én is benne voltam, személyesen éltem meg, és... Hát fantasztikus. Már nem azért, ami történt, nem az, hanem, hogy az ember hogyan éli ezt meg. Tehát egyszerűen rögzíthetetlen egy, egy ilyen időpont. Valamiképpen a csoda kategóriájába uh -huh. tudnám csak be, beilleszteni, amikor egyik napról a másikra minden megváltozik, és az emberek is megváltoznak, teljesen a jellemüktől kezdve a szokásaiktól. Majd utána nem. egy furcsa visszarendeződést is sokszor meg kell találni. De az már, az már mindegy, mert uh -huh. hogyha az ember ezt a pillanatot megélte, akkor bármi történ. Mint egy Faustin pillanat, úgy beszélsz erről azzal az átéléssel. Ö, igen. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, egy újabb felolvasást hallgatunk meg a Földállatai című kötetből, amelyről eddig is beszélgettünk. Ez a részlet a kutyáról fog szólni, a kutya és az emberek viszonyáról. Hiányzott neki a simogatás, mindig is hiányozni fog. Jobban éhezett rá, mint bármire, mégsem fordult vissza, és minél jobban vágyakozott, annál messzebbre ment. Ismét beszaladt a házak közé, aztán keresztül vágott egy poros gyárudvaron, amelynek betonkerítése itt ott teljesen bedőlt. A kerítés mentén akácfák sorakoztak, letörött ágak, felhántott kérgű törzsek jelezték, hogy olykor bizony kemény sanyargatásokat kell kiállniuk. Kopogó karmokkal rohant, rohant, és egyszer csak a telepen találta magát. A szakfordította arra, mert már alig bírta. Megérezte a rothadás az elmúlás szagát. Egy guberáló család vette észre. Ütötték, ki mivel tudta, nem maradt ideje elszaladni. Nem is akart. Amikor megpillantotta őket, Elindult feléjük. Lábukhoz terítette az elhagyott tenyér utáni vágy. Arra számított, hogy együttérződ maguk közé fogadják, hiszen olyan, mint ők. Ám alig, hogy észrevették, egy asszony elsőként, magasba emelték botjaikat, mások meg felragadták, ami a kezük ügyébe került, és verni kezdték. Feltámad benne a régi ösztön, menekülésre fogta. A szeméthalmok között bezuhant egy tátongó lyukba. Szőre nedves volt a vértől. Semmit nem látott, talán mert éjszaka volt, talán mert kiverték a szemét. Tüdeje zihálva kapkodta a levegőt, nem bírt elég mélyeket szippantani. Hideget érzett, aztán már az sem. Elaludt. Arra ébredt, hogy barátságtalanul morog mellette valaki. Vicsorgott. Soha nem látott még rókát, Ösztönnei azonban felvilágosították. Csak mordulnia kell egyet, és már is eliszkol. De nem mordult. Tudta, ha semmit nem tesz, vége, a róka átharapja a torkát. Megbosszulva visszamenőleg is az árulást, Ami a kutyát az emberhez kötötte. Ez a róka azonban nem harapott. Ismét álomba zuhant. Amikor felébredt, hallotta a nyugodt, egyenletes szuszogást. Szomjasan körbenyalta az ajkait, miközben olyasmi zsibongott a fejében, hogy ugyanezt a róka ajkaival is megtenni. Bebújna az idegen száj belsejébe, a fogakat megszámolni, a garatig lecsúszni. A lényeg, hogy egyre beljebb és bejebb kerüljön. A látomások bősége leterítette. Szerette a hegyesorú alomszagát. Emlékeztette valamire ez a reszketeg illat, talán a kölyök korára. Bár arra nem szívesen emlékezik, nem mintha feledni való traumája volna, vagy ha mégis a szokásos módon eltemette, hiába is gyötörni magát lelkizéssel. Nem, egészen másért szerette. Szerette benne azt, hogy fogva tartja, hogy képtelen elszabadulni tőle, hogy a rabja. Egyik reggel alig, hogy a nap felkelt, mégiscsak kidugta a fejét. A bokrok között belátott egy távoli ház udvarára, sőt, a ház egyik függönytelen ablakán keresztül megfigyelhette a bentieket is. Egy ember feküdt az ágyban, Körülötte sokan ültek, a semmibe révedve, mozdulatlanul. Ha az ágy lakója megmozdult, felrebbentek. A távolból is megérezte, hogy az ágyban fekvő szenved. Fájdalmának hullámai eljutottak hozzá, érezte órában a savanykás illatot. Megborzongott. Megsejtette, hogy titkos rokonság, véletlen egyezés köti az ágyban fekvőhöz. A haldokló útra készül, de fogva tartja saját szenvedése. Lánk Zsolt a belső közlés mai adásának vendége, továbbra is vele beszélgetünk itt a stúdióban, én Szegő János vagyok, az előbb Nagy André és Veres Albert szerzeményét hallottuk, Harold Pinter a Gondnok című darabjának Sepsi Szent Györgyi előadásából egy betérdal. A mai pedig különleges adásunk, hiszen a Klubrádió adománygyűjtő hetéhez kapcsolódóan a Flóra és Fauna tematikus nap keretében beszélgettünk a Marosvásárhelyi íróval, aki az égmadarai, a tűz és a vízállatai valamint a föld állatai című regényeket is írta. Ez a Marosvásárhelyi író, mint egy eposzi jelződít a mostani adásunkba. nyilvánvalóan helyes, mert személyigazolványodban ezt szerepel lak címként. Mennyire érzed magad Marosvásárhelyi írónak? Milyen a viszonyod Maros a személyimben a szatmár németi szerepel. Jó, akkor lebuktunk. Igen, és ö, Marosvásárhelyen élek jelenleg. Jelenleg 25 éve, nem? Hát kb. kb. Igen, kisebb megszakításokkal. Én... Igen, nagyon jól lehet dolgozni, mert egy csendes, nyugodt város. Nincsenek nagy kísértések, hogy az ember ne valahol eltöltse a munkaidejét. De például ezzel együtt ott van a látó folyó aminek szerkesztője vagy, és ami kapcsán nem tudom, mennyire lehet körről beszélni, vagy egy műhelyről, vagy inkább arról van szó, hogy különböző emberek különböző magányos berkeikben dolgoznak, és időnként találkoznak, de mennyire, hogy kell most jelenleg irodalmi életét elképzelni Marosvásárhelynek? Hogy szembe megy egy kicsit a Kolozsvárral, ami egy ilyen pörgő valamit árul el magáról, vagy hogy mint van ez? Hát... Nekünk egy nagy szerencsénk ez a látó. Ugye ez a Marosvásárhely volt egy, még 90, illetve 89 előtt egy folyóirat, annak a jogutója lett a látó, és azt gondolom, hogy ha nem volna ott ez a szerkesztőség, nem maradnék Marosvásárhelyen, ugyanis... Ha valakivel beszélgetni akarok, akkor bemegyek a szerkesztőségbe, és ott vannak a szerkesztő társaim. Például Kovács András Ferenc, Vida Gábor, Vida Gábor Demény Péter és Szabó Robert Csaba. Remek írók, költök. Mind. Igen. Igen. Tehát akkor ilyen értelemben azért megmaradt ott a műhelynek az a jelleg, ami egy, -egy folyirathoz azért jó, hogyha kapcsolódik. Igen, azt gondolom, hogy ez, ez a város egy befogadó város, befogadott egyikünk se vásárhelyi, ott élünk, és azt hiszem, hogy, hogy mindegyikünknek hát szerencsés alkata van azzal, hogy, hogy, hogy inkább dolgozni szeret, és nem nem jelen lenne egy városban. Hát veled kapcsolatban hogy nekem az otthonosság mindig el szembe szokott jutni, hogy akármikor itt Budapesten találkozunk, vagy olvasom egy berlini szövegedet, a, azt érzem, hogy te könnyen otthonra lesz a különböző helyeken. Ez nem tudom, mennyire értesz -e ezzel egyet te magad? Hát így, hogyha az otthonosságra gondolok, akkor, akkor mindig Berlint szoktam magamban felidézni. Ott az egy otthonos város. Ez nagyon, nagyon kijön a szövegekből, tehát erről még soha nem beszélgettünk, de ugyanez jutott az eszembe, hogy a Berlin szövegeidből az jön, hogy, hogy ott az a helymát, azt ott otthonod, igen. Igen, tehát a, mondjuk voltam néhány városban, nagyon jól működik, és ugyanakkor pedig az emberek is jelen vannak, figyelnek egymásra, és de nem tolakodóak. Uh -huh. Szóval igen, jó. Egyen otthonos megfigyelő vagy még ezt? Talán így tudnám kiegészíteni, hogy mindig benne is vagy valahogy a dolgokban, de mindig valami rezerváltság is, is jellemez. Most pedig olyan a következő felolvasás, ami az előző folytatással lesz. Az előzőt a kutya halálánál hagytuk abba, most pedig a róka útját követhetjük nyomon, utána pedig még beszélgetünk az állatok kapcsán az intimitásról és az erőszakról is. A róka tovább ásolt, éppen ahol a kutya napokkal korábban elkezdte. Sokkal gyorsabban haladt. Lábkapája fürge, éles. Azonban a kutya javára írandó, hogy rábukkant a homokos, könnyen válható rétegre. Bár a rókában hamar feltámadt és egyre erősödött a sejtelem, hogy az ásásnak más volt a célja, nem az odu mélyítése. Ahogy kapart, felfedezte a kutya lecseppent nyálát. Előrehajolt, hogy beszippantsa a szagot, és akkor omlott be alatta a föld. Hiába feszítette előre mancsát, zuhant, Neki, neki verődve a falnak, bukfencezve pörgött lefelé. A földmorzsalék, amely beitt a kutya nyálcsepjét, a diónyi rög, az is szúhant vele együtt. A kutya szaga a papírral kibélelt vackot jelentette, a meleg, idegen testet, amely lassan a napok múltával egyre erőtlenedik. Kutya volt, igazi kutya. A halálvágy keserű és egyben édes szagában lassult le minden mozdulata. Kutya a rókavackán, halni vágyón, bajussza finom remegésével jelezve még él. Nem tudta, hogy a város legelső lakójának sírjába zuhan. A pörgés centrifugájában kialakult egy új érzékszerve. Új belső szeme született, amely a szédület káprázatában sárgás szemtségből raktak ki a képeket. Infrafények versköltészete lett a nézése. A kutya nyála nem is a nyála, hanem annak szaga volt a madzag, ami a felszínnel összekötötte. És megint a múlt. Hiányzott neki a kutya, hiányzott a halkan teste, hiányzott, hogy ott haldokoljon mellette. Hiányzott, hogy csatakos szőrébe furhassa hegyes orrát, de legesleg inkább az hiányzott, hogy gyűlölettel megint átharaphassa a torkát, meleg, lüktető torkát, amelyet érthetetlen halálvágya alig észlelhető mozdulattal felkínált neki. Oda nyújtotta, hiszen mindig is erre vágyott, ebb abnormitásának ez volt a lényege. Kutya létének szégyen foltja. Igen, ez az emberi mértékű halálvágy. Ez teljesedett be, de miközben beteljesült, és miközben az ő elöntötte a kutya vére, miközben a kéi magas röptéből leintett gyűlölettől remegő testére, a vágy újabb hulláma érkezett. Ez teljesedett be, de miközben beteljesült, és miközben az ő elöntött elöntötte a kutya vére, Miközben a kény magas röptéből letekintett gyűlölettől remegő testére a vágy újabb hulláma érkezett. Még el sem akadt emez, már is a távolabbi felé lesett. Akarta, várta, hadd támadjon fel újra. Lényegében arra szomjazott mértéken felül, hogy élete hátra levő idejének összes percében el-meg elharaphassa ezt a nyakat, Érezze a bőr forróságát, a test kitárulkozását, a közös két, ami mindkettőjükben megnyitotta a mennyboltokat. Még mindig zuhant, mert a pillanatot benépesítette az új látás költészetével. A sötétséget betöltő sárga fényalagzatok sorokká álltak össze, tempójukat váltakoztatva daloltak, a sorvégek rímekbe kapaszkodtak. Semmi sem valódi? Hűssek a város első lakójának sírja ismerős, gondolhatta volna, ha képes lett volna gondolatokkal megbontani a néma valóságot. Ismerte ezt a szagot, és bár nem birtokolt az összefüggések természetét, megteremtette a kapcsolatot. A kutya és a sír szaga között. Azt is nyomban tudta, hogy a kutyán a szag hozott, nem saját, hanem gazda szag. Mintha a kutya gazdája és ennek a sírnak a lakója ugyanaz az ember volna. De legalábbis közeli rokonságban állnának. A róka rögtön tudta, hogy nincs melekvés, Innen nem juthat ki soha. Itt fog elpusztulni, ugyanolyan lassan, mértékkel adagolt szenvetéssel, mint a kutya. Nem bánta. Betöltötte a szag, amelynek édessége egyértelművé tette, mit érzett a gyűlölt kutya mellett. A vágy távlatot adott életének, kiemelt a szokványos rettegésből. Úgy érezte, mintha a kutya meleg testébe zuhant volna bele, és nemhogy elsötétült volna az ég, hanem kivilágosodott. Már folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az elmúlt percekben egy tangót hallhattunk, melynek címe A. Evaristo Cariego, vagyis Evaristo cariego uh, Eduardo Rovira szerzeményét. Hadd kérdezem meg, miért ezeket a számokat hoztad? Volt már Joplin, most volt a tangó, meg volt a Pinter. Hát, pinter. hát valamiképpen hát a színházhoz kapcsolódik mindegyik. Azért, mert, hogy, hogy hosszabbakat szeretek, és... És egyszerűen nem, nem tudtam, uh -huh, uh -huh. nem tudtam, nem tudom, egy szimfóniát még se lehet berakni. Másképp azt éreztem, ha csak részleteket választanék, akkor az, az megölni azt, ami... És ha lehetne, akkor melyik szimfóniát hoztad volna magaddal? Hát most, most egy Málert hoztam volna, uh -huh. valószínűleg az Titánt. És a zene meg az alkotás nálad miképpen kapcsolódik össze? Mennyire szerves ez a kettő egy, együtt nálad? Hallgatsz a zenét írás közben? Hát írás közben nem nagyon. Hát ha hallgatok, akkor csak zajfüggönynek, uh -huh. hogy nem tudom kintről ne halljam be a zajokat. Hát azt gondolom, hogy, hogy a, hogy a barok zenére lehet egyed egyedül. Tehát barok zenét el tudom képzelni, mert az annyira zene, hogy, hogy nem kell, vagy nem sértődik meg, ha éppen nem figyelek rá. Uh -huh. Tudtam, hogy a figyelemszót fogod mondani, nem tudom miért egyébként. A belső mai mai rendhagyóadásának, a Klubrádió Adománygyűjtő hetének Flóra és Fauna tematikus napjához kapcsolódó műsorunk utolsó beszélgető blokkjához értünk el. És a hallgatók most azt kérdezik, hogy már ilyen hamar, hisz még van idő a műsorból, akkor megnyugtatjuk Önöket, hogy egy nagyon izgalmas és szép, hosszabb felolvasással fogjuk majd zárni a műsort. De előtte még szeretnék rátérni az állatokra. Olyannyira, az utolsó a rendhagyomódon más választás, méghozzá szerkesztőm. Pályamárk ez választással Tamás dala, a bereményigéz a szerzemény a lég de egyelőre még maradjunk az állatoknál, ugyanis itt benne van ebben az állat-ember viszonyban az erőszaknak, meg az intimitásnak is a szerepe lehetősége, ezek a fogalmak eszünkbe juthatnak, illetve az is, hogy ezek mennyire számítanak allegóriának, az állat-emberként való ábrázolása, mint írói előképek nyomán. Olyan történeteket igyekeztem keresni, vagy elmondani, mert ugye nem nagyon lehet egy történetet megtalálni, az mindig a mesélés során alakul ki, amelyek szakítannak, vagy, vagy mások, mint ezek az ismert fiú történetek, vagy férfi történetek, és akkor így, így gondoltam, hogy akkor egyrészt egy 18 éves lány írja ezt, ezt a történetet, vagy meséli el a történetet. Másrészt, hogy az állatok is, állatoknak is megvan a maguk története. Tehát ez volt a szerepe az állattörténeteknek is. Vagy a, például fák is vannak a... A regényben, akik beszélgetnek, na, az is egy másfaj. A, na a naturális és az animális az szerintem izgalmas különbség a te művészetedben, prózádban is, hogy mit rendelünk az egyikhez, és mit rendelünk a másikhoz. Most A beszélgetés meg az állatokat mondtad, nem tudom. A személyes viszont, hogy milyen az állatok? az tudom, hogy te nagy kutyás, vagy nem tudom, ez igaz ez az információ, vagy nem vagyok nagy kutyás, nagyon sok. Nagy kutyás, vagy és nagy kutyás. láttam a kutyák részéről az utóbbi időkben, és egyébként meg Romániában nagyon elszaporodtak a kutyák, és nem, nem szeretem őket. De van bestiális dolgokat láttál, amit kutyák követtek el? Igen, de erről most nem, nem szívesen beszélnék. Jó. Akkor a Nietzsé-t az emberi, nagyon is állati, jutott az eszembe. És a, hamarosan fogjuk hallani a és Bereményi a bányalék című dalát, ami politikai áthallásokat nem is rejtve, hanem felfedve az emberben lakozó állatról szól. Us uh, uh, ha ezt a bereményi dalt meg a te szövegeidet nézzük, akkor adja magát egy olyan érdekes analogia, hogy a Kádárendszer a föld alára szorította az embereket, mint egy módjára, a te pedig, mintha az erdély magyarokra nehezedne olyan súly, ami rendes körülmények között az állatokra, hiszen Ceausescu romániájának utolsó rajában játszódik, miközben viszont a patkányok, tehát a szekuritáte pincéjében emberi akarnak mégiscsak válni. Tehát egy elég érdekes karnevál, ha úgy tetszik, az ember és az állat viszony határai között a te is. Csak meg tudom erősíteni. Értem. Anélkül, hogy egy nagyon egyszerű, egy kulcsos megoldóképlettel kéne olvasni ezt a könyvedet, azért felvetődik a kérdés, hogy beszélhetünk-e tényleg, hogy a diktatúra állatiasítja az embert, hogy egyébként a sorstalanság az infantilizálást jeleníti meg, itt az állatiasodás juthat az eszünkbe, és hogy ezen belül ez az etnikai dimenzió mennyire ölt testet, hogy a román-magyar, vagy itt egy sokkal általánosabb, univerzálisabb diktatúra tapasztalatról van ez szó. Ebben a Földállatai című könyvben, vagy bestiárium könyvben, ebben az állatok a föld alá költöznek, tehát mindegyik állat a föld alatt él és hát az emberek is tulajdonképpen a föld alá kényszerültek. Szóval 1989-nek valóban volt egy ilyen szerű hogy kiszabadított mindenkit a föld alól, ahol, ahol éltek. És egyébként pedig egy etnikumok fölötti, esemény volt 1989. Most akkor meghallgatunk egy következő felolvasás mai vendégünktől Lánk írótól, akivel eddig beszélgettünk a belső közülés Flóra és Fauna tematikus napi adásában. Ez a részlet pedig a Lóról szól. A róka utolsó sóhaja nem az utolsó volt. Az utolsó az volt, amivel kifújta magából az életet. Ez a sóhaj más felé haladt, mint a többi. Megkerest a leghosszabb járatot,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 Zengtek, csengtek és bongtak a csarnokok, és egyben nyíló termek. Mintha népes fiú kórus harsogott volna. Nincs fájdalmasabb a fiú kórus hangjánál. Talán a fiú lény bonyolultsága ad rá magyarázatot. Mert a fiú azt jelenti, nincs készen. várá az átalakulások tébolya, a szenvedéssel teli átváltozás, amely férfit formáz az ártatlan gyerekből. A lányok tíz évesen is nők, a fiúk tizenévesen évesen közelebb állnak a lányokhoz, mint a férfihoz. Úgy születnek a világra, hogy nem azok, aminek születtek. Amikor kilökődnek anyjuk testéből, nem telenek, mint a csillagok. Lassan, de elkerülhetetlenül, mint valami rémületes szörnyálat, kinő belőlük férfiasságuk réme.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 A csípős dicznószagban tocsogni. A fokhias kerítésen átbújva messze a város határán túl kerengett. Vagy csak ült a kertben a diófalat és cigarettázott. Ott ült akkor is, amikor a ködből előbukkant a lova. Kilépett a ködből, felnyerített és oda hozzá. Nagyapja megölelte, de aztán már is ellökte magától, sőt ököllel verte.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 Ott lenn a bánya mélyén, hol él a bánya ló. Ott végre rétbe jutnánk, ott lenne élni jó, Ott senkit sem zavarnánk, se jótékony, sötét, Bent csak azt figyelnénk, mit súg a bánya lég. Na mond, mit súg a bánya lég, Hogy bújj még-még hát közelébb, Enyém vagy, és én a tiéd, Míg halktad, a bánya lék. Lenn a bánya mélyén, hol él a bánya ló Csak ennénk és ürülnénk, és azt mondanánk, ha hó Most biztosan szeretnek, kik élnek oda fönt, És mosolyognak rajtunk, s az életük öröm Hozzánk lejönnének, lenne készfogás, hisz végre révbe értünk, révbe nem vitás. Itt senkit sem zavarunk, csajótékony sötét, de nem csak azt figyeljük, mit a bányalék. Na mondd, mit a bányalék, hogy csókra csók és közelébb, ennyi vagy, és én a tiég, s a Bányalék című dalát hallottuk itt a belső a mai napon ráng Zsolt RDI író volt a vendégünk, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött itt volt, elhozta a szövegrészet, felolvasta a szövegrészeteket, és elhozta a zenéket is, és beszélgetett velünk. Én köszönöm meghívást. Hallgatóink ne felejtsék el, hogy egészen a hétvégéig folytatódik a Clubred adománygyűjtő hete, amelynek során a rádió működtetéséhez szükséges támogatást próbáljuk elnyerni a kedves hallgatóinktól, egészen a hétvégig lehet tehát még telefonálni és felajánlani összegeket. A rádió segítségére. Most egy pár percre azonban még döljenek hátra, főleg ha a székükön van támla, ugyanis a tematikus nap témájához illően szokatlan módon egy felolvasással zárjuk az adást, lángzsolt író a föld állataiból, most a patkányról fog egy részletet elmondani. A jövő héten szilágy Jákossal készült adásunkat ismételjük majd meg, addig is búcsúzunk most önöktől, a szerkesztő pályamák nevében is megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.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 A Kalasnyikovokhoz egy-egy kiszuperált jaktehén járt árcsatoltan, a kínai aknákhoz egy-egy zsák szójabal. A kékszőrű, amióta népes családját is felfalt a búskomorságba esett, amit egyedül az evés tudott enyhíteni. Óriási testét átpréselt a bunker szellőzőjáratain, kirágta az éléskamra téglafalát, és módszeresen nekilátott.